«Я приймав пологи!» – затинаючись промовив священник. «Був свідком його народження!» У селекторі знову звався голос секретарки, цього разу явно стривожений. Містер Торн!» – мовила вона. «Пробачте, я вас не розчула як слід!» «Та ні, нічого!» – відповів Торн. «Просто будьте на місці!» Він відпустив кнопку, не спускаючи враженого погляду зі священника. «Я благаю вас!» Не вгавав отець та сони, ледве стрім сльози. «Що ви хочете? Врятувати вас, містер Торн, аби Христос простив мені? Що ви знаєте про мого сина?» «Все! Що саме ви знаєте?» – суворо перепитав Торн. Священник затремтів, голос його зривався від хвилювання. «Я бачив його матір!» – відповів він. «Ви бачили мою дружину? Його матір, містер Торн!» Торнове обличчя немов скам'яніло. — Це шантаж? — тихо спитав він. — Ні, сер. Тоді чого ви хочете? — Розповісти вам, сер, Що розповісти? — Його мати, сер. — Ну-ну, то що там з його матір'ю? — Його мати, сер, була... — Самиця шакала! — священник аж застогнав. — Він народився від шакала. Я бачив це на власні очі. Нараз двері затріщали і розчахнулися. До кабінету вбіг солдат морської піхоти, за ним торнові помічники та секретарка. Торн сидів, мов закляклий, змертвотно блідим обличчям. З очей священика котилися сльози. «Тут що сталося, сер?" запитав солдат. «У вас був такий якийсь дивний голос», – пояснила секретарка. «І двері виявилися замкнені. Виведіть звідси цього чоловіка», – сказав Торн. «А якщо він ще коли з'явиться...» «Зарештуйте!» Ніхто не ворухнувся. Солдат не знав, як йому підступитись до священника. Та отець та сам повернувся і повільно рушив до дверей. Уже від порога він озирнувся на торна. «Повірте, в Христа, – сумно мовив він майже пошипки, – день у день причащайтеся крові Христової!» І вийшов за двері. Солдат вийшов у слід за ним. Решта розгублено стояли на місці – «Чого він приходив?» – спитав один з помічників. «Не знаю», – тихо відповів Торн, дивлячись у слід священникові. «Він не з розуму». На вулиці біля посольства Габер Дженнінгс, зіпершись на свою машину і відклавши набік розбитий фотоапарат, перевіряв запасну камеру. Він побачив, як солдат виводить із посольства невеличкого священика і швидко зробив два знімки. Священник понуро поплентався геть. Солдат помітив Дженінгса і, невдоволено дивлячись на нього, підійшов ближче. «Вам сьогодні ще не досить клопоту з цим ділом?» – запитав він, показуючи на фотоапарат. «Клопоту?» – сміхнувся Дженінгс. Його ніколи не буває досить. І поки солдат дивився, двічі класнув і його. Потім переставив покажчик відстані і, зловивши у видошукач невеличкого священника, зробив ще один снімок, перш ніж той зник них з очей». Пізно ввечері Джейнг сидів у своїй темній комірчині і роздивлявся фотографії. В очах його відбувалося то цікавість, то душевне сум'яття. Щоб перевірити справність запасної камери, він зробив 36 знімків, і три з них вийшли браковані. Це був той самий ганч, що й кілька місяців тому, коли він знімав няньку на дні народження в маєтку торнів. Тепер щось подібне виявилося на фотографіях зі священником. І знову складалося враження, що на плівці була пошкоджена емульсія. Але тепер уже не на одному тільки знімку. Брак повторювався на двох негативах підряд. Потім йшли два чисті кадри, а на третьому знов такий самий брак. Найдивовижніше ж було те, що Ганш нібито переслідував певну людину. Ота От незрозуміла туманна пляма щоразу опинялася над головою невеличкого священника. Дженінс виловив із фіксажу п'ять мокрих відбитків і заходився роздивлятися їх зблизька. Два знімки священика, супроводжуваного солдатом, два знімки самого солдата великим планом і ще один священика, що вже віддалявся. На останньому знімку пляма була менша, відповідно до того, як зменшилась і сама священикова постать. Як і на давнішому знімку Дем'єнової няньки, пляма скидалася на таку собі світну хмаринку, але мала іншу форму і стріміла прямовисно просто в священника над головою. Хмаринка коло нянчиної голови здавалася нерухомою, застиглою, а ця не наче падала вниз і нагадувала примарний спис, що усюсь проштрикне священника до землі. Дженін запалив сигарету з травичкою і поринув у роздуми. Колись він читав, що емульсія фотоплівки дуже чутлива до інтенсивного тепла. Так само, як і до світла. То була стаття в одному з фотографічних журналів, і в ній розповідалося про загадкові яви, зняті на плівку в знаменитих лондонських будинках, де за переказами живуть привиди. Автор статті, відомий фахівець у галузі фотографії, розглядаючи питання про реакцію нітратів на зміну зовнішньої температури, Відзначав, що лабораторні досліди довели вплив певної температури на фотоемульсію, подібний до впливу світла. Оскільки тепло – це енергія, і навпаки, то якщо привиди є не чим іншим, як рештками енергії людського тіла, значить, за сприятливих умов їх можна зафіксувати на фотоплівці. Але в статті йшлося про енергію незалежно від людини. А яке значення енергії людського тіла? Чи проявляється вона Сама собою чи має якесь певне джерело? Чи залежить від зовнішніх чинників, чи, може, зумовлюється лише почуттями, що нортують усередині людини? Відомо ж, бо що збудження і хвилювання супроводиться виділенням певної енергії, на цьому ґрунтується принцип дії детектора брехні. За своєю природою ця енергія електрична, але ж електрика – це також тепло. Тому що тепло, що утворюється при надмірному хвилюванні, як якось вихоплюється з людського тіла, його можна зняти на плівку разом з людиною, що перебуває в стані сильного нервового стресу. Усі ці міркування надихнули Дженінгса, і він заходився гортати довідники, відшукуючи найчутливіший у світі зразок фотоплівки. Це був номер ЗХ-600. Цю плівку почали випускати не так давно, і чутливість її була така висока, що давала змогу знімати об'єкти, освітлені вогником свічки. напевно, вона мала бути так само чутлива до тепла. Наступного ранку Дженіс придбав 24 касети плівки ЗХ-600 і набір світофільтрів, щоб випробувати її за нормального освітлення. За його задумом, фільтри мали поглинати частину світла, пропускаючи при цьому тепло, тож він сподівався, що в такий спосіб швидше натрапить на те, що йому потрібне. Ще він мав знайти людей у стані особливого нервового збудження, а тому вирушив до лікарні і там прихованою камерою знімав приречених на смерть хворих. Наслідки цієї зйомки геть розчарували його. На жодному кадрі з десятка відзнятих фотоплівок знайомої плями не виявилося. Тепер Дженінгсові стало ясно, хоч би яка була природа тих плям, а з передчуттям смерті вони зв'язку не мали. Цей висновок дещо порушував Дженінгсу теорію, він підсвідомо відчував, що стоїть на правильному шляху. Повернувшись до своєї темної комірчини, він зробив ще й по кілька відбитків фотографій з нянькою і священником на різному фотопапері і пильно дослідив на них кожну цяточку. При великому збільшенні стало очевидно, що там і справді щось зафіксоване. Неозброєний погляд нічого не помітив, але Нітрат зреагував. Дали бі у повітрі над нянькою і священником, виявлялося щось геть незбагненне. Весь наступний тиждень думки і вільний час Дженінгса були поглянуті тим таємничим явищем. А потім він вирішив ще раз вийти на Торна. Саме в ті дні американський посол провадив серію прилюдних виступів, на які Дженінгсові легко було потрапити. Торн виступав в університетському містечку, на ділових сніданках, навіть на фабриках, і кожен міг прийти послухати його. Посол був добрий оратор, промовляв жваво та палко, і хоч би де б виступав, незмінно заволодівав увагою слухачів. Він уміло розворушив публіку, примусив її повірити йому, а на то робітників, яким одразу починало здаватися, що посол глибоко занепокоєний їхньою долею. «У нас так багато розмежувань», – вигукував він, – «на старих і молодих, на багатих і бідних, але головне розмежування на тих, що мають можливості». І на тих, що їх не мають. Справжня демократія – це однакові можливості для всіх. Без рівних можливостей слово «демократія» обертається брехнею. Під час своїх виступів Торен відповідав на запитання і спілкувався з публікою, особливо намагаючись познайомитись з каліками та бідаками, що їх одразу примічав у натовпі. Його не могли вибити з колії ніякі каверзні запитання, але ще більше важило те, що він умів змусити людей повірити. Та насправді цей запал, на який так охоче відгукувалися слухачі, ішов у нього від розпачу. Торон, мов би, тікав від самого себе, прагнучи заповнити весь свій час громадською діяльністю, щоб не лишалося й хвилини на особисте життя, бо останнім часом у нього чим далі наростало передчуття чогось, жахливого. Вже двічі серед натовпу, що збирався на його виступи, він вирізняв знайоме чорне одіяння священника, то й вочевидь переслідував його. Торн боявся сказати про це кому-небудь, а що як усе воно лише витвір його розпаленої уяви, але щоразу на кожному виступі тривогою ніж перевочима серед публіки, боячись угледіти знайому постать. Він не надав особливого значення словам та соне, Чоловіка явно розладнена психіка – це релігійний фанатик, що обрав собі за об'єкт домагань відомого політичного діяча. А те, що він згадав про торного хлопчика, цілком могло бути і випадковим збігом. А проте сказане священником таки закарбувалося в його пам'яті. Хоч яке воно здавалося безглузде, одначе раз у раз відлунювало в свідомості Джеремі. Йому навіть спало на думку, що, можливо, цей священик потенційний убивця, адже і Лі Гарві Освальд і Артур Бремер обидва майбутні вбивці намагалися зав'язати особисте знайомство зі своїми жертвами майже так само, як зробив цей Тасони. Але, зрештою, Торн відкинув і це припущення хіба міг би він отак виходити на люди, якби весь час думав, що десь у натовпі на нього можуть чатувати смерть? І все ж таки священник ні вдень, ні вночі не йшов йому з думки, і Торн зрозумів, що й він переслідує священика так само, як той переслідує його. Тільки Тасоне був хижак, а він жертва. Він почував себе польовою мишою, яка повсякчас боїться яструба, що кружляє над нею високо в небі. Тим часом у Пірфорді усе було на погляд спокійне. Та за цим позірним спокоєм ховалися негаразди, Торний Кетрін бачилися дуже мало, бо останнім часом він був зайнятий вечорами на своїх виступах. А коли зустрічалися, то говорили переважно про дрібниці, уникаючи тим, які могли б засмутити обох. Тепер Кетрін приділяла більше часу Дем'янові, Але це тільки поглиблювало їх відчуженість, бо з нею хлопчик ставав мовчазним, замикався в собі і довгими годинами похмуро чекав, коли повернеться місіць Бейлок. З нянькою Дем'ян грався і сміявся, а Кетрін незмінно викликала в нього отаке похмуре заципеніння, до чого тільки вона не вдавалася, шукаючи якоїсь способи здолати його відчуженість, купувала дитячі книжки та альбоми для розфарбування, всілякі конструктори та механічні іграшки, та все те залишало його байдужим. Щоправда, одного разу хлопчик начебто виявив інтерес до альбому з малюнками звірів, і ото тоді вона вирішила повезти його до зоопарку. Збираючись у цю поїздку, Кетрін раптом подумала про те, як різниця їхнє життя від життя звичайних людей. Їй синові минав уже п'ятий рік, а він ще жодного разу не був у зоопарку. Сім'я посла жила немов в замкнутому просторі, де все було до їхніх послуг, і тому вони рідко шукали розваг поза домом. Може, саме оцей брак вправ та нових вражень і позбавив Дем'єна здатності радіти і веселитися? Одначе сьогодні очі в нього були веселі, і коли він сів у машину поруч з нею, Кетрін відчула, що нарешті зробила правильний вибір. Хлопчик навіть сам заговорив до неї, він намагався вимовити слово «гіпопотам» і, здолавши його, аж засміявся з радості. Та й цього дріб'язку було досить, щоб Кетрін відчувала себе щасливою. Сміх власної дитини вмить повернув їй уже призабутий добрий гумор. Дорогою до міста вона безугаво говорила, і Демінуважно слухав її. Мовляв, тигри схожі на великих котів. Горили ті самі мавпочки, тільки більші. Білки однаково, що миші, а коні перерослі віслючки. Хлопчик був у захваті, хотів усе те запам'ятати, і Кетрін придумала щось ніби віршика. Тигри наче ті коти, а конячки віслючки. Білки чисті мишенята, а горили мавпенята. Вона швидко проказала все підряд, і Дем'ян весело засміявся. Потім Кетрін повторила віршика ще швидше, і хлопчик зареготав на повен голос. Отак вони й веселилися решту дороги до зоопарку. Тієї зимової неділі в Лондоні світило сонце. Скрізь було багато людей, що радо повиходили на сонячне світло та свіже повітря. День видався навпрочу гарний, і в зоопарку теж було не прото впитися. Та й звірів, очевидь, тішилися сонечком, і їхні голоси долинали аж до вхідних воріт, де Кетрін узяла на прокат візочка для Дем'єна. Вони зупинилися на березі ставка з лебедями і стали спостерігати, як більші дітлахи годують цих чудових птахів. Кетрін підвезла Дем'яна трохи ближче, та лебеді враз покинули поживу і, велично повернувшися, поволі відпливли на середину ставка. Там вони зупинилися, і з царственною зверхністю дивилися на дітей, що кидали їм хліб і кликали назад. Але птахи не зрушували з місця, і Кетрін помітила, що тільки тоді, коли вона повезла Демі надалі, лебеді повернулись до берега. Надходив час готування звірів, і глядачів в зоопарку все прибувало. Кетрін намагалася знайти таку клітку, де юрнулося б менше людей. Праворуч висіла табличка «Логові собачки», і вони рушили туди. Другою Кетрін пересказала Дем'янові усе, що знала про лугових собачок. Пригадала, що живуть вони в норах і мають товариську вдачу, люди часто ловлять, їх приручають, і собачки стають свійськими. Коли вони наблизилися до вольєра, виявилося, що і там людей не менше, і всі вони стояли і дивилися вниз. Кетрін пробралася з віском уперед, але тварин побачили лише на мить, бо вони зненацька всі поховалися в нори. Юрба розчаровано загомоніла і почала розходитись. І коли Дем'ян витяг шию, щоб подивитися на собачок, то побачив тільки купи землі та нори і докірливо поглянув на матір. «Ну, мабуть, вони теж пішли обідати», – знизавши плечима, сказала Кетрін. Вони рушили далі, купили по булочці з сосискою і, сівши на лаву, пообідали. «А тепер підемо дивитись на мавпочок», – сказала Кетрін. «Хочеш побачити мавпочок?» На алеї, що вела до павільйону з мавпами, нім раз у раз траплялися таблички з назвами різних тварин, і вони підходили до дерев'яних кліток. Коли Дем'єну глядів першу тварину, очі в нього радісно засвітилися. То був ведмій, що похмуро снував туди-сюди по клітці, ані трохи не зважаючи на гомінкий натовп. Та тусить було Кетрін з Дем'єном підступити ближче до град, як звіру раз нашурошився, глипнув на них і забився в своє лігу. В сусідній клітці сидів великий дикий кіт, і коли вони порівнялися з кліткою, він увесь підібгався і провів їх настороженим поглядом своїх жовтих очей. Старий бабуїн у дальшій клітці також вирізнив Кетрін з Деміаном з людського потоку на алеї і злісно вискалився на них. Кетрин уже заважила, яке враження вони справляють на тварин, і, проходячи далі повз клітки, зумисне стежила за поведінкою їх мешканців. А ті щоразу прикипали очима до Дем'яна. І хлопчик також це відчував. Мабуть, ти їм дуже подобаєшся, усміхнулася Кетрін. То це й не диво. І штовхнула візучка до протилежного краю алеї далі від кліток з тваринами. З павільйону попереду до них долину гумін, вигуки та сміх. І Кетрін зрозуміла, що то і є, п'ятник. Це було одне із найцікавіших закритих приміщень зоопарку, і їм довелося постояти в черзі. Кетрін залишила візочка біля входу і взяла Дем'яна на руки. Усередині було задушно і нудотно тхнуло, дитячі голоси виповнювали павільйон і аж лящали у вухах, відлунюючись від стін. Кетрін з Дем'яном стояли біля дверей і нічого не бачили, але із захоплених вигуків дітвори було зрозуміло, що особливо цікаве видовище відбувається в дальшому кінці приміщення. Вона протислася вперед і врешті побачила, що діється в тій клітці. Там були павукоподібні мавпи, дуже жваві і веселі створіння. Вони ганяли по просторій клітці, гралися, розгойдувалися на підвішених до стелі шинах, розважаючи глядачів своїми акробатичними трюками. Дем'янові це теж сподобалося, і він голосно засміявся. Кетрін протискалася далі вперед, їй хотілося стати біля самого бар'єра. Доти мавпи не звертали ніякої уваги на людей, та коли Кетрин з Дем'єном пробралися ближче до клітки, тварин наче підмінили. Вони враз облишили гру і почали знервовано видивлятись когось у натовпі. Люди також притихли, дивуючись, що це сталося з мавпами. Ще усміхаючись, усі чекали, коли вони розгуляються знову, та коли мавпи нарешті вийшли із заціпаніння, почалося таке, чого ніхто не сподівався. Наразу в клітці розлігся пронизливий виск, сигнал тривоги і небезпеки, і в ту ж мить до нього долучився дикий лемент інших мавп. Тварини заметалися по клітці, забилися, намагаючись видобутися назовні. Вони кидалися на всі боки, силкувалися розламати дротяну сітку, охоплені таким жахом, наче в клітці раптом опинився якийсь страшний хижак. Марно пориваючись назовні, мавпи знавісніло дряпали одна одну, Пускали в діло зуби таких, і на багатьох із них уже проступила кров. На то всполухано пряниж, тільки Дем'я недалі голосно сміявся, показуючи пальцем на тварин, і потішено спостерігав ту криваву колотнечу. Тим часом паніка в кліці наростала, одна велика мавпа метнулася до краю сітки під стелею, защепилася шиєю за гострі кінці дроту, і тіло її засіпалось, а тоді без сил обвисло. Нажахані люди закричали, декотрі кинулися до виходу, але їхнього крику нечутно було за диким вереском тварин. З безтямно виболошеними очима і шкіреними пащами мавпи відчайдушно кидалися від стіни до стіни. Одна почала битися об бетонну долівку. З морди в неї потекла кров, і вона заточилася і впала, тіпаючись у судомах. Решта мавп, не тямлячи себе з жаху, і далі ганяли по клітці і вирощали. Люди, штовхаючи одне одного, квапливо сунули до виходу. Тільки Кетрін, наче скам'яніла, навіть не пробувала відійти від клітки. А її хлопчик сміявся. Тицяв пальчиком на закривавлених тварин і аж заходився сміхом. Це ж його вони злякалися. Це він до всього того призвів. Колотнича в клітці не припинялася і Кетрін розпачливо закричала. Розділ шостий Додому вони повернулися уже потемки. Дем'ян із заснув у машині. Після зоопарку вони просто каталися. Хлопчик сидів мовчки і, вочевидь, не розумів, що він накоїв. Він навіть пробував повторити отого віршика про білок, мишенят і горил, мовпенят, але Кетрін не озивалася до нього, втупивши очі в дорогу попереду. Коли посутеніло, Дем'ян показав на мигах, що хоче їсти. Кетрін і це пустила повз увагу. Тоді хлопчик переліз на заднє сидіння, знайшов там укривальця та й заснув. Кетрін гнала машину як могла швидше, ніби намагалася втекти від страху, що зродився в нів зоопарку і чим далі наростав. То був страх не задем'яна, не перед місіс Бейлок. Тепер вона боялась за себе. Боялася, що втрачає розум. У Пірфорді на неї чекав Джеремі. Він сподівався, що дружина повернеться в доброму гуморі і не сідав вечеряти без неї. Вони сиділи вдвох за невеличким столиком і Торн уважно спостерігав за Кетрін. Вона намагалася їсти спокійно, але була, видимо, скута якоюсь внутрішньою напругою. «З тобою все гаразд, Кетрін?» «Так». «Ти дуже мовчазна». «Мабуть, просто втомилася». «Багато вражень?» «Так». Вона відповідала коротко, уривчасто, неначе уникаючи дальших розпитувань. Сподобалося? Так. Ти начебто засмучена? Хіба? Щось сталося? А що могло статися? Не знаю, але ти чомусь засмучена. Просто втомилася. Треба виспатись. Кетрін силкувалася видушити з себе усмішку, але це в неї не вийшло. Торн ще дужче занепокоївся. «З Деміном теж усе гаразд?» «Так». «Ти певна?» «Так». Джеремі пильно поглянув на неї, і Кетрін відвела очі. «А якби щось було не гаразд?» «Ти б сказала мені, правда ж?» – спитав він. «Ну, я маю на увазі про Деміна. «Про Деміна? А що може статися з Дем'єном, Джеремі? Що може статися з нашим сином? Ми ж такі щасливі». Кетрін звела очі на чоловіка і леді усміхнулася, але обличчя її лишилося сумне. «Я хочу сказати, що двері нашого дому відкриті лише для добра. Темні хмари обминають його стороною». «Але що ж усе таки сталося?» – тихо спитав Торн. Кетрін похилила голову на руки і на хвилю так і застигла. «Мені здається, я мушу знову звернутися до лікаря». Вона підвела голову. В очах у неї був розпач. Мене точить страх. І то такий, якого в нормальної людини просто не може бути. Який страх, Кеті? пошепки спитав Торн. Якщо я тобі скажу, ти запротуриш мене хто зна куди. Ні, переконливо мов він. Ні, я ж люблю тебе. Тоді поможи мені, благально сказала вона. Знайди мені лікаря. По щуці їй покотилася сльоза. Торн взяв дружину за руку. — Ну, Звичайно, — сказав він, — звичайно. І тут Кетрін розридалася. Те, що сталося в день, так і лишилося тягарем на її серці. Знайти в Англії психоаналітика було не так просто, як в Америці. Та, зрештою, Торн відшукав такого, якому міг довіряти. Це був американець, щоправда, молодший віком, ніж Торнові хотілося б, зате з добрими рекомендаціями і чималим досвідом. Звали його Чарльз Граєр. Він навчався в Принстоні і працював інтерном у Белв'ю. Особливо заімпонувало Торнові те, що Граєр деякий час практикував у Джорджтауні і мав серед своїх пацієнтів кілька сенаторських дружин. Звичайний клопіт з дружинами політичних діячів це надживання алкоголю, сказав він Торнові, коли той прийшов до нього на прийом. Як на мене, це йде в них від почуття самотності і власної неповноцінності. Їм здається, що в них не знаходить вияву цілісна особистість». «Ви, звісно, розумієте, що все має залишитися між нами», – застеріх Торн. «Само собою», – усміхнувся психоаналітик. «Люди мені довіряють, і сказати по щирості нічого іншого запропонувати їм я не маю». Вони не обговорюють своїх проблем зі знайомими, побоюючи, що їхня відвертість не обернулася проти них самих. А зі мною це можна. Не стану обіцяти багато, але вислухати людину я можу. Вона має прийти до вас? Ви тільки дайте їй мій телефонний номер, не змушуйте їй приходити. Та ні, вона сама цього хоче, сама й попросила мене. Ну, от і добре. Торн підвівся, і молодий лікар усміхнувся до нього. «Ви подзвоните мені після того, як поговорите з нею?» – спитав Торн. «Навряд», – просто відповів Граєр. «Я маю на увазі, якщо вам буде що сказати». «Все, що мені треба буде сказати, я скажу їй». «Може, у вас виникнуть якісь побоювання?» «Вона що, схильна до самогубства?» «Та ні». Ну, «Тоді ніяких побоювань не виникне. Я певен, що все воно не таке страшне, як вам здається». Трохи повеселіли, і Торн рушив до дверей. Містере Торн, що? А чому ви самі прийшли до мене? Щоб подивитися на вас?» «Навіщо?» Торн здвигнув плечима. «Ну, побачите, який ви себе. Ви мали розповісти про щось важливе?» Торн, ледь помітно зніяковів, але трохи подумавши, похитав головою. «Ви хочете сказати, що мені самому потрібен психоаналітик? Це видно по мені?» «А по мені?» – спитав лікар. «Ні». «А, проте, я вдаюся до послуг такого фахівця», – усміхнувся Граєр. «Така вже в мене робота, що без цього не обійтись». Останні лікареві запитання знов роз'ятрили торного душу, і навіть у посольстві він раз у раз повертався думкою до їхньої розмови. Сидячи в доктора Граєра, він справді відчував бажання щиро звірити йому все те, про що ніколи нікому не казав – та чи призвело б воно до чогось доброго? Ця таємниця давно вже була невіддільною частиною його життя, і все ж таки в глибині душі він бажав, щоб про неї знав ще хто-небудь. Той день тягся нескінчено довго, і зрештою Торн узявся готувати одну важливу промову. Він мав виголосити її наступного вечора перед групою впливових бізнесменів, можливо, і представників нафтових кампаній. Як посол великої держави, він поставив собі за мету побудувати свій виступ так, щоб він прислужився встановлення миру на Близькому Сході. Затяжний арабо-ізраїльський конфлікт призвів до того, що арабський блок дедалі дужче віддалявся від США. Торн знав, що ворожнеча між євреями й арабами була історично зумовлена і сягала корінням у біблійську давнину, а тому взяв аж три видання Біблії, сподіваючись прояснити дещо для себе з допомогою вікової мудрості. Дотож він мав і суто практичну мету, бо навряд чи знайшлася б у світі аудиторія, на яку не справили б належного враження цитати із святого письма. Посол зачинився в службовому кабінеті, попрохавши, щоб туди ж таки подали і під вечірок, та невдовзі виявив, що в малоформатному виданні Біблії зорієнтуватися досить важко, тож відклав його набік і звернувся до томів з бібліографічними посиланнями та тлумачним коментарем. Після цього діло пішло швидше. Уперше, від далеких часів дитинства, Торн гортав сторінки святого письма і знайшов багато цікавого для себе, особливо в тих текстах, де йшлося про безнастанну ворожнечу на Близькому Сході. Він дізнався, що Авраам був перший, кому Господь Бог пообіцяв віддати євреям владу над святою землею. «Ти, бо станеш батьком, много ти народів. Я дам тобі і твоїм потомкам край» де ти пробуваєш у вічне посідання. Краще його пообіцяв Бог євреям, описано в книгі «Буття» як землю від ріки Єгипетської до великої ріки, ріки Єфрату, цебто від Єгипту до Лівану. Торн заглянув до сучасного атласу і побачив, що нинішній Ізраїль займає лише вузеньку смужку між річкою Йорданом і Середземним морем. Всього то навсього малий клаптик того, що обіцяно було Богом, Може, ця невідповідність і стала підґрунтям войовничих зазіхань Ізраїлю. Торн знову узявся до Біблії. Коли вже Бог дав таку обіцянку, то чому ж не дотримав свого слова? Тож, коли щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, ви будете в мене царством священиків, народом святим? А може, отут і криється відповідь? Євреї не дотрималися завіту Божого. Вважалося навіть, що вони вбили Христа? На це є натяки в книзі второзаконня. Ще за часів Мойсея євреям було провіщено «Господь поросіває вас між народами, і залишиться вас мало серед народів, куди вас приведе Господь. І будете ви в полоні у всіх народів, і потоптаний буде Єрусалим ворожою п'ятою, аж доти, доки вситяться вороги». Таке саме проречення повторювалося і в Євангелії від Луки. «Упосліджені ви будете, аж поки вороги ваші вдовольняться». Тут, вочевидь, провіщалося, що впродовж історії людства євреї зазнаватимуть усіляких утисків, та врешті цьому настане край. От тільки коли? Коли ж, бо воно все скінчиться? Торн звернувся до коментарів і знайшов там історичне підтвердження кари Божої». Засвідчене документами переслідування євреїв почалося за часів царя Соломона, коли їх було вигнано з Ізраїлю і в дорозі над ними чинили розправу хрестоносці. За історичними хроніками, в тисячному році було винищено 12 тисяч євреїв, а в 1200-му всіх тих, що прибилися у пошуках пристановища до Англії, вислано або ж повішено. У 1298 році 100 тисяч євреїв, убито у Франконії, Баварії та Австрії. У 1306 році 100 тисяч вигнано під загрозою смерті з Франції. У 1348 році євреїв звинувачено в поширенні світової епідемії чорної чуми, і близько мільйона їх вистежено і знищено по всьому світі. У серпні 1492 року, саме тоді, як Колумб славив свою батьківщину, відкривши Новий світ, іспанська інквізиція вислала з країни півмільйона євреїв, і ще півмільйона було страчено. Ця чорна смуга тривала й далі. За часів Гітлера знищено понад 6 мільйонів євреїв, і на всій землі зосталося лише 11 мільйонів цих знедолених ізгоїв. Отож, не дивно, що тепер вони відчайдушно боролися за осідок, за край, який могли б назвати своїм рідним краєм. Кожний новий наступ вони найретельніше зважували, так наче це був їхній останній шанс. «Я виведу з тебе великий народ, – обіцяв Господь правоцеві ізраїльтян Авраамові, і поблагословлю тебе, та й зроблю великим твоїм я, а ти станеш благословенням. Тобою всі племена землі благословлятимуться. Торн знову заглибився в тлумачні тексти. В обіцянці Господній Авраамові було три осібних і однаково важливих складники. Віддання євреям землі Ханаанської, тобто Ізраїлю, запевнення, що нащадки Авраамові стануть великим народом і нарешті благословення Ява Спасителя – Повернення євреїв на Сіон пов'язувалося з другим пришестям Христовим, і якщо вірити стародавнім пророцтвам, цей час мав осьось -ось настати. У книгах пророків не говорилося виразно, як і коли воно станеться, все було приховано за іносказаннями та релігійною символікою. А може Христос уже повернувся на землю? Може Він знову народився від земної жінки і перебуває тепер серед нас? посол не цурався у моглядного розумування, отож і тепер залюбки почав обмірковувати це припущення. Якщо Христос знову народиться на землі, він не різнитиметься виглядом від решти людей. Не буде вже ні старовинного діяння, ані тернового вінця, може комбінезон, чи джинси, чи костюм з кроваткою. тому може він справді вже народився? А коли так, то чому не дає про себе знати? У світі ж був все давно йде ж З такими думками Торн вирушив додому, прихопивши з собою божественні книги. А коли Кетрін пішла спати і в будинку стало темно і тихо, засів у кабінеті і знов поринув у читання. Тепер його думки снувалися навколо Христового повернення, і він узявся відшукувати відповідні тексти. В откровенні Йоанна провіщалося, що коли Христос повернеться на землю, він зіткнеться зі своїм антиподом – Антихристом, сином зла, і розпадеться на друзки земля в останньому двобої між небом і пеклом. Це буде Армагеддон, Апокаліпсис, кінець світу. Серед тиші кабінету Торн почув стогін, що долинув з кімнати на горі. Той звук почувся двічі, потім усе стихло. Торн вийшов з кабінету і безгучно піднявся нагору до дружининої кімнати. Кетрін спала неспокійно, обличчя її зрошував під. Торн постояв, дивлячись на неї, а коли вона почала дихати рівніше, вийшов і рушив назад до сходів. Ідучи темним коридором повз кімнату місіс Бейлок, він помітив, що двері до неї прочинені і зазирнув усередину, де бела жінка спала на спині із вікна на неї падало місячне сяйво. Торн уже хотів було пройти далі, коли раптом прикипів до місця, вражений чудернацьким виглядом няньки. Обличчя їй вкривав грубий шар білої пудри, а губи були так розгонисто наквацані криваво-червоною помадою, наче це зробила геть п'яна рука. Торн не знав, що й думати, як пояснити таку дивну прояву, та так нічого й не придумав. Жінка була сама в кімнаті, ніхто її не бачив, і вона взяла та й намазюкалася, як дешева повія. Торн причинив двері, спустився назад до кабінету і обвів поглядом розкладені на столі книжки. Та якесь незрозуміле збудження заважало йому зосередитись, і очі неуважно блукали по сторінках. Мала Біблія була розгорнута на книзі пророка Даніїла, і Торн втупився в неї погляд, і встане на місце його жалюгідний, якому не віддадуть царської почесті. Але він прийде зненацька і підступами захопить царство. Війська будуть цілковито розгромлені перед ним, будуть розбиті. Він буде віроломний, рушить у похід і візьме гору з малим народом. Він увійде несподівано в родючі частини країни і учинить те. Чого не чинили його батьки, ні батьки його батьків? Порозкидає їм здобич, луп та багатство. Куватиме свої задуми проти твердинь. Цар той буде чинити, що захоче. Не стиметься високо, стане високим понад усіх богів. Та й проти Бога богів буде говорити нечувані речі. І матиме щастя, доки не довершиться гнів. Бо що призначено... Де здійсниться? Турн понишпорив по шухлядах і знайшов сигарети, тоді налив собі келих вина. Він походжав по кімнаті, намагаючись зосередитись на своїх міркуваннях і не думати про те, що побачив на горі. Коли євреї повернуться на Сіон, знов народиться Христос. А коли народиться Христос, водночас народиться й Антихрист. І обидва зростатимуть осібно, аж поки зіткнуться в останньому двобої. Торан став, нахилився над столом і перегорнув кілька сторінок. І станеться в той день, я візьмусь нищити всі народи, що вирушать проти Єрусалиму, прочитав він у книзі пророка Захарії. Ось яка буде кара, що нею Господь ударить усі народи, які воюватимуть проти Єрусалиму. Тіло їхні гнитиме, ще як вони стоятимуть на ногах, очі їхні гнитимуть в їхніх ямках, язик їхні гнитиме в їхньому роті. Вжахнутий цим страшним пророцтвом, Торн знову сів до столу. Того дня між ними буде велике замішання від Господа. Вони хапатимуть один одного за руку, і рука одного буде здійматись проти руки сусіда свого. Торн знав, що світ дивиться на Ізраїль з осудом. Араби зі своєю нафтою становили велику силу, і їй важко було протистояти. Якщо гнів Божий скерується на народи, що виступатимуть проти Єрусалима, то він неминуче впаде на всіх. Провіщено ж було, що Армагеддон буде на землі ізраїльській. Христос стоятиме з одного боку на Оливній горі, Антихрист з другого. Горе вам, земле і море, бо спустився до вас диявол із лютістю великою, знаючи, що короткий час має. Тут є мудрість. Хто має розуміння, то й нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. Армагетон. Кінець світу, битва в Ізраїлі, і тоді виступить Господь. Його ноги того дня стануть на гори Олівній, що проти Єрусалиму на схід сонця. І прийде Господь, Бог мій, і усі святі з ним. Торн позгортав книжки і вимкнув настільну лампу. Потім ще довго сидів у тихій самотині, розмірковуючи над біблійними книгами. Над тим, хто їх укладав, і навіщо взагалі вони написані. Його дивувало, чому хтось у них вірить, а хтось відкидає їх. Адже вірити в них – це однаково, щоб визнавати марноту людських зусиль. Невже ми всі лише знаряддя в руках добра і зла? Невже ми тільки маріонетки, якими попихають згори і знизу? Чи існує рай? Чи існує пекло? Торн розумів, що такі запитання радше личили б якомусь підліткові, але тепер вони захопили його. Він би й сам останнім часом відчував на собі вплив якихось сторонніх, незбагненних сил, і були вони не випадкові, а з усього, судячи, керовані ззовні. Його дедалі частіше опосідало відчуття ненадійності і марності існування, і ще гостріше відчуття власної безпорадності. А тож, оце і є головне. Він безпорадний. Нас не питають, чи ми хочемо народитися, чи хочемо вмерти? Нас примушують до цього. Але чому між народженням і смертю має бути стільки болю? Мабуть, на розвагу людству, бо і біль по-своєму розважає. Торн приліг на шкіряну канапу і сам не помітив, як заснув. Йому наснився моторошний сон. Він бачив себе в жіночому одязі, хоча й знав, що він чоловік. Було це десь на незнайомій гомінкій вулиці, він... Підійшов до постового полісмена, намагаючись пояснити, що за блуками йому страшно. Та полісмен не слухав його і далі, керуючи вуличним рухом, а тим часом машини мчали повсторно, його щораз обдавало вітром. Той вітер посилювався, бо машини мчали дедалі швидше і дедалі ближче, і Торнові почало здаватися, ніби навколо нього бурхає справжній буревій. Зрештою, вітер став такий скажений, що він уже аж задихався. Торн ухопився за полісмена, але той його наче й не помічав. Він закричав, але крик його потонув у шумі буревію. Раптом велика чорна машина посунула просто на нього, та Черемі був не в змозі зрушити з місця. Машина невідворотно наближалася, і він побачив обличчя шофера. Тут була якась жахлива маска без жодної людської риси, без очей, без носа, без рота. Шофер зареготав, його страшне обличчя репнуло в тому місці, де мав би бути рот, звідти линула кров, і машина наїхала на Торна. І в цю мить він прокинувся. Він задихався і був мокрий від поту. Сон помалу розвіявся. Торн лежав нерухомо. Година була рання, усі в домі ще спали. Торн на силу стримував сльози. Розділ сьомий. Свою промову перед бізнесменами Торн мав виголосити в готелі Мейфер. На сьому годину вечора зала була заповнена вщирт. Ще зранку посол сказав своїм помічникам, що бажано було повідомити про його виступ пресу, і газети вмістили оголошення про збори в денних випусках. Публіка зібралася багато, прийшло чимало репортерів та й просто людей з вулиці, яким дозволили стояти в задніх рядах. На попередні відкриті виступи американського посла уже двічі виряджала своїх представників як комуністична партія, і ті дозволяли йому підступними запитаннями, а то Торнові лишалося тільки сподіватися, що цього разу їх не буде. Йдучи до свого місця, Торн помітив серед гурту репортерів того, котрому він розбив камеру перед посольством. Фотограф усміхнувся до нього і підніс над головою новий апарат. Торн, потішений його миролюбним жестом, відповів репортерові усмішкою. Потім піднявся до кафедри, почекав, поки публіка затихне і почав свою промову. Він говорив про світову економічну структуру та про важливість спільного ринку. У будь-якому суспільстві доводив він, навіть у демократичному. Ринок завжди відіграє величезну роль, він є, мов би, спільним знаменником, що його підводять під різні культури. Коли один хоче продати, а другий купити, виникає основа для мирного співробітництва. А коли один хоче купити, а другий відмовляється продати, ось тоді ми ступаємо перший кров до війни. Торн говорив про людство, про те, що всі люди, брати, і що успадковані ними багатства землі мають належати всім. «Ми живемо всі разом у тенетах часу», – сказав він, цитуючи Генрі Бестона. Всі ми бранці розкошів і тяжкої праці на землі. Промова захоплювала, і публіка уважно ловила кожне слово. Далі посол перейшов до питань політичних незгод та їх наслідків для економіки. Він помітив у залі групу арабів і звернувся безпосередньо до них. «Неважко зрозуміти який зв'язок між цими незгодами і злиденним становищем людей», – сказав він. Але слід також пам'ятати, що цивілізація може загрожувати падіння і від надміру розкошів. Турн говорив з запалом, і Джейнгс, стоячи біля стіни, наставив на нього об'єктив і почав квапливо класати затвором. «Є одна сумна і парадоксальна істина, – провадив Турн, – що сягає корінням у часи царя Соломона, той, хто народжений для багатства і високого становища, «О, про це ви, напевно, маєте знати!» – нараз вигукнув хтось із задніх рядів. Торон замовк, придивляючись до публіки. Крикун більше не взивався, і він заговорив далі. «Ще за єгипетських фараонів уроджені багатії та вельможі! А то, щось про це й розказуйте!» – знову викрикнув той самий голос, і цього разу натовп обурено заворушився. Торон придивився пільніше. Репліки кидав якийсь молодик з вигляду, начебто студент, бородатий, у подертих джинсах, можливо, з комуністів. «А що ви знаєте про злидні торни?» – провадив він. «Вам же не траплялося гнути гарбані єдиного дня у вашому житті?» Публіка невдоволено зашикала на молодика, ніхто почав навіть гримати на нього. Але торн підніс руки, вимагаючи тиші. «Молодий чоловік хоче щось сказати, послухаймо його». Крикун виступив наперед, і Торн був готовий почути все, що завгодно. «Коли ви так дбаєте про те, щоб поділити багатство на всіх, то чому не ділитесь своїм?» – голосно вигукнув молодик. «Скільки у вас мільйонів, ви знаєте? А чи знаєте, скільки людей у світі голодують? Чи знаєте, що можна зробити на самі ваші кишенькові гроші?» На ту платню, яку отримає щомісяця ваш шофер, ви змогли протягом того ж таки місяця проголодувати в Індії цілу сім'ю. А на землі навколо вашого будинку можна б виростити врожай, що його вистачило б для половини населення Бангладешу. Коштів, витрачених на святкування дня народження вашої дитини, вистачило б на те, щоб заснувати лікарню в котромусь із бідняцьких районів Лондона. Коли вже ви закликаєте ділитися багатством, то покажіть приклад». «Не сійте отут перед нами в костюмі за 400 доларів і не пророкуйте про злидні. Робіть щось!» Інфективи молодика знайшли відгук у частини публіки. Він, вочевидь, виграв раунд. Почулися навіть оплески, але в наступну мить усі притихли, чекаючи Торнової відповіді. «Ви закінчили?» – чимно спитав він. «Які ваші статки, Торне?» – вигукнув його опонент. «Як у Рокфеллера?» «Багато менші». Коли Рокфеллер балотувався на віце-президента, газети писали, що його багатство трохи перевищує 300 мільйонів. Ви знаєте, що означає «трохи перевищує»? Це ще 33 мільйони. Це навіть до рахунку не береться, вважається його кишеньковими грішми, а тим часом половина населення землі живе надголодь. Ви не бачите в цьому нічого ганебного? Невже одній людині потрібно стільки грошей? Я не містер Рокфеллер. Це ми бачимо. «Ви дасте мені відповісти? Одна дитина, одна голодна дитина. Зробіть бодай щось для однієї голодної дитини, тоді ми вам повіримо. Замість ваших промов подайте їй руку допомоги. Тільки руку подайте їй голодній дитині». «А може я це вже зробив?» – спокійно відказав Торн. «То де ж вона?» – запитав молодик. «Де та дитина? Кого ви врятували, Торне? Кого пробуєте врятувати?» «Дехто з нас має обов'язки, що виходять далеко за межі інтересів однієї голодної дитини. Ви не врятуєте світ Торне, поки не допоможете одній єдиній голодній дитині». Торнів опонент і далі набирав очки. Його останні репліки викликали в залі гучні оплески. «Я в невигідному становищі», – рівним голосом промовив Торн. «Ви стоїте отам у сутіні і звідти кидаєте свої звинувачення» то хай дадуть світло на мене, але тоді я говоритиму ще голосніше. У публіці почувся сміх, і прожектори почали повертатися в бік молодика. Фоторепортери враз підхопилися і звернули свої камери на останні ряди. Дженінс, проклинаючи себе за те, що не взяв із собою довгофокусного а теж наставив апарат на кубку людей, серед яких був сердитий молодик. Досі Турн тримався цілком спокійно, але тепер, коли прожектори скерувалися на публіку, його наче підмінили. І дивився він не на свого опонента, а на когось збоку від нього в затінку. Там стояв якийсь невеличкий назріс священник з капелюхом у руках. був та сонен. Хоча Торний не міг розгледіти як слід його обличчя, проте вмить упізнав свого дивного відвідувача і закляк на місці – Ну, то чого ж ви, Торне, підюшував його молодик, не маєте чим крити? Увесь торнів запал, наче звітрявся. Увесь торнів запал, наче звітрився. На нього накотилася хвиля страху, і він стояв мовчки, дивлячись у сутінь. Дженінгс націлив об'єктив туди, куди дивився посол, і зробив кілька знімків. Ну ж бо, Торне, не вгавав крикун, тепер ви мене бачите. То що скажете? — Я вважаю, — непевним голосом озвався Торн, — я вважаю, ви маєте рацію. Ми всі повинні ділитися багатством. Я, я теж спробую щось зробити. Молодих Широ по-дитячому всміхнувся, і напруження в залі спало. Хтось гукнув, щоб прожектори знову повернулися на Торна, і той повів далі перервану промову. Він намагався опанувати себе, але погляд його раз у раз звертався в сутінь зали, туди, де він бачив знайоме священницьке одіяння. Дженінс повернувся додому пізно ввечері і одразу ж заклав відзняті плівки в бачок для проявлення. Посул, як завжди, справив на нього чимале враження і зацікавив його ще дужче. Репортер добачив у торнових очах страх, відчув його, як миша чує сир, а тоді розглядів і крізь видошукач. То не був безпричинний страх. Як видно, посол побачив щось чи когось у глибині зали. Світла було не досить, і кут знімання надто гострий, але Дженнін зробив кілька знімків у напрямку торного погляду і тепер сподівався виявити щось цікаве на проявленій плівці. Дожидаючи, поки закінчиться процес обробки, він раптом відчув голод і розкрив пакет з наїдками, купленими по дорозі з готелю додому. Видобув звідти невелике смажене курча та пляшку шипучки і наготувався до вечері. Курча було засмажене цілою тушкою, тільки без лап та голови. І дженнікс не знати, навіщо насадив його на шийку пляшки, так наче воно дивилося на нього обрубком шиї і не наче спілкувалося з ним. Далі репортер відкрив бляшанку консервованих сардинок і з'їв їх у товаристві цього мовчазного візаві. Заззищав таймер. Дженінс пішов до комірчини з фотоприладдям і вийняв з бачка плівки. А побачивши негативи, так зрадів, що аж гигикнув у голос. Тоді заправив плівку в збільшувач і, не вимикаючи світла, почав розглядати чудові кадри пересварки між послом і тим сердитим молодиком. Далі йшла низка знімків публіки в задніх рядах зали. Там стояла сутінь, тому обличчя і постаті на плівці чітко не розрізнялися. Але на кожному кадрі видно було довгасту, прямовисну плямку, трохи схожу на спис. На передньому плані кожного з тих знімків був якийсь товстун з сигарою в роті. Може, та пляма просто дим від сигари? Дженінс ще раз проглянув ту низку негативів, вибрав найкращі і в чверть години пильно роздивлявся їх. Ні, то був не дим. Інший колір, інша щільність. Та й віддаль, вочевидь, не та. Коли б це був дим від сигари, то, щоб утворилася така хмарина, то в мав би диміти безугаво, і це неминуче викликало певну реакцію в людей коло нього. Тим часом вони не звертали на кур'я жодної уваги і незворушно дивилися перед себе. Та примарна хмарина, бочевидь, здіймалася далі, в кінці зали. Дженін зробив максимальне збільшення і знов прикипів очима до тих кадрів. Просто під загадковою плямою він розгледів білий священицький комір. Репортер змахнув руками і переможно засміявся знову той самий невеличкий священик і щось напевне пов'язує його з послом. Панотець. вигукнув Дженінгс. Знову цей бісів панотець. Зрадуваний він повернувся до столу в кімнаті. Обірвав у свого мовчазного товариша обоєкрилиць і швидко обгриз їх до кісток. «Ну тепер я знайду цього типа», – засміявся він. «Хоч де я вистежу його?» Наступного ранку репортер вийшов з дому, взявши з собою один із знімків священика, найкращий, що його зробив біля посольства. Він показав те фото в кількох церквах, а потім у канцелярії Лондонської єпархії. Одначе ніхто не впізнав чоловіка на знімку. Репортери запевнили, що якби священник належав до їхньої єпархії, то його до знали б. Він був поза всяким сумнівом приїжджий. Пошук ускладнювався. Дженінс подався до скотланд ярду і переглянув книги з фотографіями розшукуваних злочинців. Так само марно. Він зрозумів, що тепер лишається тільки одне. Уперше, По він побачив священика, коли той виходив із посольства – Можливо, там знають щось про нього. Потрапити до посольства виявилося не так просто. Вартові довго перевіряли його документи, але й після того досередини не впустили. «Мені треба побачитися з послом», – рішуче заявив Дженнінгс. «Містер Торн пообіцяв, що відшкодує мені вартість фотоапарата, якого він випадково розбив». Вартові зателефонували до приймальні. А тоді на Дженнінгсів подив – Запросили його пройти до вестибюля, сказавши, що йому туди подзвонять. Дженінс увійшов і за хвилину вже розмовляв із секретаркою посла. Вона запитала, яку суму винен йому посол і на яку адресу надіслати гроші. «Я б волів пояснити йому особисто», – відповів Дженінс, – «і показати, що маю купити на ті гроші». Секретарка сказала, що це неможливо, мовляв у посла, призначена важлива зустріч, і Дженінс вирішив говорити навпростець. «Правду кажучи, я сподівався, що пан посол зможе допомогти мені в одній особистій справі. А може, і ви змогли б. Я розшукую одного священника. Це мій родич. Він мав якусь справу у вашому посольстві, отож я подумав, може, його тут бачили і змогли б зарадити в моїх пошуках?» Прохання було досить незвичайне, і секретарка промовчала. «Він невеликий на зріст», – додав Дженнінгс. «Італієць?» – спитала вона. «Думаю, якийсь час жив в Італії». Ухильно відповів Дженінс і став чекати, яке враження справлять його слова. «Його прізвище не Тасони?» – спитала секретарка. «Та, розумієте, я не зовсім певен. Я розшукую давно загубленого родича. Річ у тім, що моя мати і її брат були розлучені ще в дитинстві, і він змінив прізвище. Тепер моя мати помирає і дуже хоче його відшукати. Ми не знаємо його прізвище, маємо тільки зовнішні прикмети». Він дуже малий на зріст, як і моя мати, і ми знаємо, що він став священником. Один мій знайомий випадково бачив, як з вашого посольства десь тиждень тому виходив священник. Він каже, що він здавався йому дуже схожим на мою матір. Отут був один священник, сказала секретарка. Він казав, що приїхав з Рима, і його прізвище, якщо не помиляюся, було Тасос.